Hovori s Vítejte naší škole Čisté spirituality. Dnes poprvé v historii lidstva. Mám tu velkou čest. Přivítat vás v našem podcastu Školy čisté spirituality. Jmenuji se prema nebo taky Přema <laughs> Přemysl. Jmenuji jméno Spirituálně je Préma Rajendra a původem jsem z Čech, ale žiju ve Španělsku. Proto se vám od začátku omlouvám za moji lamanou češtinu. <laughs> Protože už je to hodně let, co jsem nemluvil česky. A proto si rád procvičím svoji rodnou řeč a přitom vám taky vyložím nějaké základy spirituálního života. Protože jsem měl tu velkou možnost, kterou jsem vzal za pačesí, jak se to tak říká, u nás doma. A měl mm, jsem tu velkou a možnost studovat pod vedením opravdového duchovního učitele všechny důležité a základní koncepty spirituálního života. Samozřejmě jsem s tím ještě neskončil, protože to je na celý život a o tom dnes budeme vlastně mluvit. Jaký je ten proces k tomu, abychom mohli dosáhnout a postoupit na cestě k naší vlastní dokonalosti. To bude také programem tohoto podcastu, to bude vlastně z toho spirituálního občastníku, takže vám doporučuji, abyste ho poslouchali po každé, když vyjde nová epizoda. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, a jestli bude velký zájem, tak budeme pokračovat a můžeme tam i k tomu přidávat osobní dotazy, vaše otázky anebo příspěvky. Všechno, co byste chtěli vědět o spirituálním životě, tak nám můžete napsat anebo nám můžete zavolat nebo uvidíme, jaké cesty k tomu, k té komunikaci založíme na tomhle v tom blogu. Takže vlastně se to bude všechno rozvíjet záleží na vašem feedbacku, na vašem ohlasu. Doufám, že se vám to bude líbit. <laughs> Já naležím k jednomu ashramu, který máme ve Španělsku, na jihu Španělska v Almeri a vlastně také v Indii máme další ašram, takže s mým spirituálním učitelem rozvíjíme nejrůznější duchovní Aktivity, které jsou většinou neziskové. Jestli někdy víme, jaké komerční aktivity, tak jsou vždy řízeny vlastně dobrotou a je používáme. Ty peníze, které se nazbírají, tak vždycky jsou určeny k pomoci lidem a k pomoci ať už spirituálně nebo materiálně. A teď jdeme na to, jdeme na zrno, jdeme, jak se říkáte ve Španělsku, jdeme vamos al grano, no? jdeme na zrno, tak v češtině to je trochu divně, ale tak. Jdeme, jdeme na to. Takže, co bychom měli dělat, abychom dosáhli, čisté spirituality v, naší, v našem srdci. Abychom se očistili, abychom se stali silnými spirituálně, abychom měli poznání, abychom dosáhli osvícení. Jak můžeme, to, můžeme tomu říkat, jak chceme, ale je to pořád jedno a to samé vlastně. Očistit naše srdce od všech materiálních nečistot. Takže... Teď budeme mluvit o několika bodech, které jsou velice důležité a celý ten proces vlastně, z čeho se skládá. Ne? K tomu od toho, když je člověk totálním nevědomcem, totálním materialistou, člověkem, který trpí, člověkem, který je na pospas tady tomu světu, těch vln, který tady proudí těch proudů, těch toho větru tady toho světa a všech těch vlivů, které nám vlastně s námi mávají jako, stejně jako s listem, který je od, odvanut který je odvanut větrem tady těch věcí, které se dějou v tomhle světě. Ne? Každý den, který, kterým procházíme, každým dnem, procházíme nej, nejrůznějšíma, nejrůznějšíma situacema tady v tom světě a vlastně Buď jsou dobré, nebo jsou špatné. A tady vlastně záleží i naši, našem bodě, v kterém se nacházíme. Ne? Vlastně tady k tomu, abychom mohli začít na té spirituální cestě, není důležité, v jakém bodě se nacházíme. Je důležité, v jakém ne? Našeho materiálního života. Ne? Můžeme být chudí, můžeme být bohatí, můžeme být pod minimem životním, nebo můžeme být úplně v hojnosti, můžeme být zdraví, můžeme být nemocní, můžeme být šťastní nebo nešťastní. To je úplně jedno, v jakém bodě se nacházíme v našem emocionálním nebo materiálním způsobu života, který vedeme teď vlastně, ne? nebo v těch situacích, do kterých, v kterých se nacházíme. To důležité je, kde se nacházíme v našem spirituálním vývoji, na kterém bodě vlastně jsme. To má i jako mm, co dočinění s našem, naší přípravou, kterou jsme udělali. Jsme udělali naše úkoly ze <laughs> školy, <laughs> protože tady ta škola vlastně života nás připravuje ne? k tomu, aby jsme byli připravenější a nebo nepřipravenější. Tam vlastně je ten stupeň naší spirituality, jak se o tom mluví. Ne? To je, se říká, někdo je postoupenější, někdo je připravenější, někdo je nepřipravenější. Někdo je pod minimum spirituálním, někdo je na výši, někdo je hodně jako postoupený. Ale jako, hmm, taky vlastně... Kdokoliv můžeme říct, že vlastně má tu možnost začít a velice rychle předhonit všechny ostatní. Jenom vlastně tam záleží na tom, jakou odhodlanost, jaké přání a jakou upřímnost k sobě sametnému člověk chová. Ne? Vlastně. To vlastně pochází právě, to je ten stupeň naší spirituality, můžeme říct, jakou pokoru, jakou odhodlanost jakou jak můžeme říct jakou touhu máme vlastně postupovat to je te, to jsou ty největší jakoby, můžeme říct vlastnosti toho opravdého spiritualisty ne? nezáleží na tom jak jsme se to, jaké poznání máme z knih jako, protože to nám většinou k čemu neslouží, protože ačkoliv můžeme mít hodně knih přečtených spirituálních a tak a můžeme chodit na spoustu e, přednášek nebo e, můžeme být lidi, kteří jako z paměti známe spoustu věcí. Ale mm, jestli to nemáme uvnitř mm, v harmonii a nemáme tyhle vlastnosti, o kterých jsem mluvil, tak vlastně mm, někdo, kdo, kdo třeba vůbec nic nečetl o spiritualitě ani nic nezdá, jako žádnou teorii, ale má tady tu vnitřní jakoby, přístupnost, ten přístup jeho je správný, tak může udělat během velice krátké doby velice rychlý postup, postup na spirituální cestě. K té naší vlastní dokonalosti. Ne? A takže vlastně jdeme k prvnímu důležitému bodu, kterým je hledání pomoci, vlastně, aby nám někdo to ukázal, jako aby jsme rychle postoupili, tak co je nejlep, nejlepší k tomu? Pak najít nějakého učitele nebo nějakého mentora nebo nejlépe guru. Spirituální guru, to je ten nejlepší men mentor, to je ten, který se celý, celou svou duší oddal tadyhle s tomu poznání. A také vlastně my, i když třeba se stanemo, staneme potom dokonalými, taky se můžeme stát guruem, což mě osobně se to stalo. <laughs> Proto se jmenuji Swami Prema svámi prémara džendradas, což vámi znamená kontrolador, neboli ten, který kontroluje, ten, který dokázal překonat sílu svých smyslů vlastně a dokázal ovládnout svoje smysly a svoji mysl. Go svámi. Ne? Ten, který ovládá go, který jsou smysly vlastně. Takže tam přicházíme vlastně k té naší práci spirituální. O čem to je vlastně? Máme pět smyslů a jednu mysl. To je ten náš, to je ta tarea vlastně, to je ten náš úkol životní. ovládnout tadyhle z těch šest věcí. Zdá se to jako lehký, ale uvidíme, o čem to je. Není to zase tak lehký, jak to vypadá. Ne? Není všechno Tady ve Španělsku se říká, mám, občas budu mluvit o nějakých španělských e, příslovích a <laughs> o českých, protože v příslovích je pravda, stejně jako ve Víně. Takže vlastně m, e, přísloví, m, které říká, ne celá hora je oregano, tady na horách ve Španělsku je oregano, ale ne na celé hoře roste oregano, jenom na nějakých speciálních místech. Ne? Tak to je to samý právě tady v tom poznání, že ne všechno, se, to, co je zlato, se třpití, jak se říká v Čechách, ne? To je podobné. Takže vlastně hm, ty smysly jsou tady, vlastně máme i všichni máme, ten čich, ten hmat, tu chuť, ta, ten sluch a těch pět, ne? tu mysl, ale ještě nám chybí nějaký tich, hmat, chuť, sluch a, a zrak. Takhle z těch pět smyslů a mysl, ta se tam přidává taky, protože to je smysl, který není vidět, který je, jakoby, znáste, že neexistuje, ale vlastně to je ten, který vlastně je všechny dává do, dohromady těch těch pět smyslů. A pak tam máme taky inteligenci, která vlastně řídí tu mysl. Můžeme si to představit jako hmm, těch pět myslů, si můžeme představit jako pět koní, které vlastně jsou řízeny tou myslí, vlastně které jsou, shlukují ta mysl, což jsou ty, o, o, ty otěže. A ta inteligence je ten řidič, ne, ten vozataj, a vlastně všech ta mysl vlastně a ta inteligence vlastně sedí v tom těle, které, které je ten, to můžeme přirovnat k tomu k káře, ne, k tomu, k tomu, k té káře, v který sedí vlastně ta inteligence, a vlastně která řídí tou myslí, ty smysly. A ten, který tam je posazený na, to, na těch sedátkách, tak to, to jsme my, vlastně, to je naše my, to je naše duše. To je vlastně naše vlastní já. Ne? Tak tak bychom mohli popsat naše, naš, na, naší bytost vlastně a tam můžeme na tom lehce pochopit vlastně, že když ty mysly máme pod kontrolou a vlastně ty otěže, opřeže, je držíme dobře v našich rukách naší inteligence, když máme dobrou inteligenci, máme dobré poznání vlastně, které je pod vedením ještě vlastně toho přání, toho toho, který jede, jakoby toho podvědce, nebo vlastně toho, který vlastně to všechno, ten pán vlastně toho všeho, co jsme my, což je naše duše, ten panáček tam... <laughs> Tak vlastně ty služebníci, vlastně to služebnictvo, všechno je pod kontrolou, všechno je to v harmonii a všechno to jede tam, kam pán chce vlastně. Ne? Ale teď si představte, že jeden kůň vlastně se splaší, anebo dva, nebo tři, nebo čtyři, nebo pět. A nebo že třeba pustí ta inteligence, co je, že ten vozataj pustí ty otěže, ne? Ať si jedou někam kam chtějí vlastně. Takže si představíme, náš zrak kouká na co chce, naše uše, uši poslouchají, co se jim zachce, jako. A vlastně ta mysl úplně závislá na tom, co oni chtějí vlastně. Je to úplně naopak teď, ne? Ta inteligence už je ve, vezená vlastně v tom, na tom kočáře, který je vezený těma smyslama úplně na pospas vlastně jakýkoliv, jakýmukoliv smyslovýmu požitku. Ne? Tak si to představte. Ne? Teď, když se rozjedou každý kůň, kam chce, tak to je logický vlastně. Ten kočár se vykolejí a všechno to bude. A ten panáček, který byl tak v pohodě, najednou má zlámaný všechny kosti. Takže to se vlastně děje velice často ne? tady v tom světě. Takže, abychom mohli tohle z toho vládnout, musíme dělat nějakou... Něco pro to musíme udělat. Ne? Vlastně všechno něco co stojí. Nejsou koláče, když bez práce nejsou koláče. Ne? Takže, abychom si to všechno přiblížili, já budu hodně mluvit o bhagovat gítě, což je vlastně velice, velice pěkné, pěkný spis z Indie, vlastně v Indii mají velkou, velké bohatství e, spirituální a vlastně spoustu lidí v Indii se vždy oddávali tadyhle s tomu spirituálnímu, s spirituální cestě, takže mm, na tom vlastně se můžeme my taky naučit, ačkoliv nejsme z Indie, ale tak můžeme mm, se naučit spoustu věcí od těch, těch lidí, kteří se tím zabývali. Ne? V Čechách taky byli nějaký lidi, taky o nich budeme mluvit, Třeba já, když nemusíme chodit moc daleko. Ale vidíte, já jsem jel do Indie vlastně a jako našel jsem svého spirituálního učitele, se jmenuje Sri Prima Krishna Das Babaji Maharaj. A on mě naučil všechny tyhle triky, všechny tyhle ty věci, o kterých budu mluvit tady. Takže vlastně vám doporučuji velice to postouchat a vlastně to následovat, protože já jsem taky dosáhnul vlastně takhle ty spirituální dokonalosti mojí vlastně, ne? A mi to jako sloužilo, takže vlastně, když to sloužilo mně, tak proč by to nesloužilo někomu jinému vlastně, ne? Takže tam máte materiál. A teď vlastně... Hmm, Máme ten bod vlastně k toho učitele, ne? ten, který nás naučí, jak kontrolovat ty smysly, protože já jsem se o to snažil. Když jsem neměl učitele, četl jsem spoustu knih z Indie, a o taky v Čechách, o českých učitelích, o lidech, o alchymistech, o šamanech, a o, o spoustu, o hypnozi a tak. Ale jako někdy jsem nedokázal vlastně pořádně dát něco do, do praxe vlastně. Všechno. Vždycky jsem se o to snažil nějakým způsobem něco dát do praxe a nakonec to vždycky dopadlo, že vlastně se mi to vymulo s rukou a, ty, a se mi utekly ty koně vlastně. Ne? Jak se sami musela hledat spoustu, spoustu času a takhle jsem ztrácel jenom čas. Ale od té doby, co jsem se posetkal s mým spirituálním učitelem, což vlastně se stalo ve Španělsku. Jsem musel jít do Španělska abych ho potkal. A vlastně neplánoval jsem to, abyste si toho byli vědomí. A vlastně jsem nebyl jako důhledat mého učitele do Španělska. Já jsem jel do Španělska pracovat. Ne? Jako spoustu lidí vyrazí z těch na jako Honza, který vyjel do světa. Ovenka mi připravila moje buchty a vyrazil jsem do světa. A na té cestě po světě, jako slepý k houslím, úplně. Uh, úplně jasně, prostě, to jako jsem si na tohle přísloví jsem si vzpomněl tisíckrát a jednou prostě, že jako jak přišel slepý k houslím, že jsem o tom vůbec nevěděl a najednou prostě jsem měl duchovního učitele. Ne? jsem mohl potkal na stopu, jako úplně moderně, prostě na autostopu jsem ho potkal a on mi mluvil o Joze a tak a mě to zajímalo. Tak jsem pak přijel za ním znova a tak postupně vlastně jsem začal poznávat, že jsem jako slepý gohuslím, našel něco velice zajímavého. Takže mm, on mi vlastně začal mluvit o té spirituální cestě, o těch nejrůznějších technikách a nejrůznějších formách toho, jak vlastně já můžu kontrolovat moje smysly a můj mysl a vlastně prostřednictvím té spirituální inteligence, kterou on mi dodával vlastně tak já jsem mohl začít dělat velké kroky a velký postup, který které mě samotný jako překvapil. Mě samotného překvapilo to, jak rychle vlastně najednou, aniž bych studoval jakoby, řekněme, hodně, ale spíš systematicky. Spíš jako jít, jak řekl Jan Amos Komenský, vlastně od jednoduchých věcí, věcech ke složitějším. To v tom měl jako fakt pravdu. Takže Mm, prostě jsem začal chápat vlastně, co je to vlastně spirituální cesta. Ne? A začal jsem chápat, začal jsem vidět v sobě samotným, vlastně, že ty smysly nejsem já. Že ta mysl nejsem já. Že ta inteligence nejsem já. A že to tělo nakonec nejsem já. A kdo vlastně jsem? Že jsem duše. A potom jsem si vlastně uvědomil, že mohu vlastně vidět v sobě samotným vlastně rozlišovat tyhle věci a používat je jako by moje nástroje, ne? Takže prostřednictvím z toho jsem byl daleko systematičtější vlastně, měl jsem tu kontrolu a vlastně už jsem mohl začít pracovat. To je jako když má člověk stůl, prostě pracovní a teď tam má bordel, prostě, ne? Tam má prostě všechno porházený, tam má tušky počítač, sešit, knihy, jídlo ze, ze tří dnů, teď tam má prostě všechny spis, zápisky, všechny záznamy, všechno možný, tam aršívy, totální bordel na stole, ne? obrovský stůl a teď prostě tam něco hledají, jako kam jsem si založil tu poznámku prostě mezi tisícema poznámek prostě, který tam jsou mezi milionem věcí guma teď všechny možný svorky zkusy kusy jablka zbytky jídel prostě tam ty talíře skleničky všechno se to tam rozlilo teď se mi to tady mám celý mokrý teď, tajhle, teď tajhle to se začíná prosakovat ty piáky, teď ten hadr uf, uf, uteču od toho radši a takový je náš život vlastně. Ne? Tak to se stane prostě, co se stane, když to všechno smetu ze stola prostě totálně a začnu znova od začátku, ne? Teď prostě co? co s tím začnu vlastně, ne? Tak tak teď potřebuju nějaký systém na to, ne? a kdo mi dá ten systém tak ten, který už má nějaký systém který jako funguje tak spirituální učitel kde budu hledat spirituální už učitele na stopu <laughs> nebo třeba kdekoliv prostě, mojí mysli jako první teď o tom budeme mluvit budu teď číst jedné knihy, kterou mi daroval jeden přítel, Matěj tady odtaď ho zdravím, Matěj, čau jak se máš, doufám, že posloucháš můj podcast protože se ti bude líbit a tak vlastně mm, mi daroval jednu knihu, kterou já už vlastně jí můžu jí velice dobře, dobře rozumět, ačkoliv nejsem úplně eh, jakoby mm, fan tady ty všechno, co je, se v ní píše. <laughs> Musím to říct, že nějaké věci tam jsou jako mm, trochu popletený, ale jako... Spoustu věcí, tam je jako ve, v hodně knihách, je to tak, vlastně tam se mixuje taky hodně věcí a lidi, kteří to písou, nemají úplně dokonalý poznání, mají částečný poznání a tak prostě tam taky dávají věci jako ze svý vlastní mysli, které nejsou úplně perfektní a nedrží se úplně vždycky těch spisů vlastně, které jsou dokonalí a tak vlastně to teď smíchají prostě spoustu věcí a je taky se z toho děchá. jako člověk, který nemá jako hluboký poznání, se tam ztratí tady v tom. Jako to, to je úplně jasné. Prostě. Ale tak já třeba jsem dosáhl toho poznání díky tomu mýmu učiteli, který vlastně mi ukázal, jak, to rozumě, jak tomu rozumět. A hlavně, co mi ukázal, to nejdůležitější ze všeho, jako čeho si nejvíc cením vlastně, to, co mi vlastně pomáhá rozumět spisům, který můžou být i třeba trochu jako myšmaš, prostě, že mají část jako hodně pravdy, jako, která je hodně jako dobrá ale potom taky pletou prostě věci, které nemají s tím, co dočinění, anebo nějaké e, věci, které si lidi myslí, prostě, ale není to zas tak. Vlastně, Že to, co si myslíme, není vždycky úplně perfektní. Jako to, co my, jako, si vymyslíme. Prostě, ne? Důležitý je sedržet těch spisů, který, jsou, který mají tisíce let. Jakoby... Mm, jakoby Držet se jich jako hodně a neoddalovat se od nich. Ne? A čím jednodušší, tím líp. Prostě nehledat nějaký komplikace. Komplikace nás komplikujou a když jsme komplikovaní, tak tam se můžeme ztratit. To je potom takový labirint vlastně. To je takový bludí štěpek, v kterém člověk neví ani kam jít a neví, jestli doprava doleva. A tam právě je ten mistr, který vlastně nám, ten, ten učitel, ten guru vlastně, který nám ukazuje cestu. To právě je to, čeho já si nejvíc cením, že mi ukázal můj mistr vlastně, že mi ukázal osobně vlastně ten osobní přístup, to je to nejdůležitější vlastně, ne? že jsem s ním mohl bejt, že jsem od něj si mohl vidět, jak on to dělá, že jsem vlastně mohl zrealizovat to, co on zrealizoval. A navíc, velice důležitá věc, další bod velice důležitý, zapište si to nejdíp za uši, jako. <laughs> že vlastně mě ochraňuje vlastně. Ne? Já jako říkám o něm, o něm mluvím jako v minulém čase, čase jako že jsem s ním studoval, ale to vlastně není jenom v minulém čase, já s ním ještě studuju vlastně a budu s ním studovat, dokud bude tady v tom materiálním světě se mnou, nebo já s ním vlastně. A když bude tady to z toho materiálního světa, když odejde tady s tím, to jeho tělo opustí tělo, <coughs> pardon, když opustí tělo a půjde do spirituálního světa, tak mě bude vlastně budu s ním v kontaktu stejně jako teď s ním jsem v kontaktu. Nebude v tom žádný rozdíl. Protože právě díky té spirituální iniciaci, která se jmenuje Dixa, vlastně tak já jsem s ním v kon, konstantním kontaktu. Vlastně, v, vlastně neustále jsme v kontaktu. To je jakoby, jako by třeba, když se třeba připojíme na internet, ne? To je ten optická linie vlastně, ten nejlepší přípoj, můžeme říct, ten totální přípoj, ne? Který je nepřerušený který je totální a který má nekonečný příliv dat vlastně spirituálních, nebo poznání vlastně. To je dobrý příklad vlastně, protože ten internet vlastně třeba, kterým my se připojíme, může mít nejrůznější hmm, eh, Limity, ne? Ale vlastně tady ten přípoj je bez limitů. Vlastně. Záleží jenom na té my víře. Vlastně já tam jsem, který vlastně na rozdíl od internetových společností, které nám limitují, záleží na našem finančním vlastně mm, situaci, tak můžeme kontratovat prostě nějaký lim, velice limitovaný přípoj nebo nějaký. Mm, Méně limitovaný, který vlastně je dražší, anebo nelimitovaný, který je nejdražší. Jako to je vždycky relativní, protože vždycky tam je nějaký limit, ale jako ve spirituálním světě, ve spirituálním životě tam nejsou limity vlastně. Ten limit tam záleží jenom na tom naše. Taky tam je vlastně limit, můžeme říct. A záleží na tom, co chceme dát vlastně. Víc dáš, víc dostaneš vlastně. Dáš všechno, dostaneš všechno. Dáš půl, dostaneš půl. Dáš trošku, dostaneš trošku. To je úplně jasný, ne? To právě v Sri Sri Bhagavat Gita nám pan Sri Sri Krishna nám tam říká Omnamo Bhagavateva Svudeva V jednom verši nám říká nám vykládá, že záleží na tom, jak my se chceme odevzdat, jak my se mu odevzdáme, jak my se odevzdáme lásce Bohu vesmíru nekonečné energie, jak, to chcete, jako, jak tomu chcete říkat. Já tomu říkám Bůh teď, ale dřív bych tomu Bůh říkat nemohl, protože jsem nevěřil v Boha, ani jsem ten, jenom to slovo Bůh ve mně už vyvolávalo takový podivný pocit jako bez nedůvěry a, a smíchu a totálního vlastně předsudku vlastně, který jsem postupem času jsem se z něj vymanil a, a pochopil jsem, co je vlastně Bůh. Vlastně, ne? Teď už jako ho rozeznávám jako nejvyšší osobnost božství. Vlastně. Ale abych k tomu došel, jsem musel hodně pracovat na sobě, abych vlastně k tomu porozuměl, kdo to je nejvyšší osobnost božství a co to je a co to pro mě znamená, jaký vztah já k tomu s tím mám a co to pro mě je vlastně... Hmm, a vlastně jsem nakonec poznal, že to je pro mě úplně všechno vlastně, ne? že cokoliv můžu vymyslet, tady v tom smyslu už bylo vymysleno a vlastně všechno tohle, jsem na tom totálně závislej vlastně, protože bez toho bych neexistoval vlastně, ani bych měl mýho otce vlastně mý duše, nebo toho mýho stvořitele, nebo ten, který stvořil tenhle svět a mojí duši a ten, který toho začátku všech začátků, toho toho, jak můžeme tomu říct, taky toho e, pramenu vše, vší existence. Ty osoby, která vlastně, ze který všechno pochází a která to všechno taky nakonec do který všechno zase se vleva, A je to osoba, jako, to jsem taky poznal, že jsem ho potkal osobně, takže osobně vám o něm můžu vyprávět. Je to ta nejkrásnější osoba. Takže vlastně, on, pan Krishna, nám říká, že vlastně záleží se na tom, jak my se mu odevzdáme, on je láska taky vlastně, ne? tak jak my se mu odevzdáme tyhle lásce ne nekonečný a tomu poznání nekonečnímu a toho e, všemu vlastně, ne? Tomu, ty existenci vlastně, tomu pramenu vší existence, tak budeme taky za to e, jak se to řekne v češtině, zaplacení, by se může říct, jako můžeme, dostaneme za to odměnu. Tak budeme odměněni vlastně. Ne? Takže záleží jenom na nás. Jak my se odevzdáme? Se odevzdáme trošku, tak budeme trošku odměněni. Se odevzdáme hodně. Budeme hodně odměněni. Budeme šťastnější, budeme ve větším míru, budeme ve větším poznání. A když se odevzdáme totálně, když vlastně rozeznáme, že jsme částí tady z toho nekonečného pána Boha, toho hospodina, se mi strašně líbí to český slovo hospodin, ne? Nemyslím, že náhodou v Čechách je jiný slovo, který má ten samý kořen, jako tam kam všichni chodí, jako. všichni chodí, nechodí tam za hospodinem, ale chodí do hospodiny. Něco tam, tam něco, taky to bude co s tím něco mít. Jako. Protože tam hledají to štěstí, ne? A nakonec tam najdou hodněkrát neštěstí. Takže hm, hospodin, náš milý hospodin, se nám odevzdá totálně, když my se mu totálně odevzdáme. A stane jsme se jako jeho, jeho částí. A co to znamená? To znamená, že potom máme největší možnosti tady v tom světě, potom máme nejlepší programy, potom máme největší sídu, potom máme největší, co si můžeme všechno představit. Tam jsou ty limity v naší představivosti. Víc si můžeme představit, víc toho můžeme mít. Ale jako to neznamená, že se staneme jim, jako že se staneme Bohem. Vlastně. To, je ten, to jsou ty dnešní tendence, co je ta imperzionalizmu, anebo nebo taky Maja se to jmenuje. A to je hodně lidí, padá tady do té pasti, vlastně já jsem Bůh, ne? Začnou mít dvě velké možnosti, začnou cítit tu velkou energii a už si myslí, že už to mají vše, že, že, že, že se tím stali, vlastně jsou, jakoby, že oni jsou to vlastně. To jsem já, jako já jsem ten stvořitel, tady všichni jim budete sloužit, nebo všichni jsme ten stvořitel, ne? Tak a to je vlastně. Velká past, protože my nemůžeme stvořit tady ten svět, jak to stvořil hospodin. Vlastně nemůžeme... My jsme jako on, vlastně. Můžeme, on nám může dát tu jeho sílu, můžeme dělat spoustu věcí, ale nemůžeme se stát jim, vlastně. On nemůže tvořit světy, jako my nemůžeme tvořit světy jako on, vlastně. Což cože to je... To je opravdu jako hm, popletenost, ne? Ale vlastně to už je na spirituální úrovni, když už člověk jako je na půl vlastně a spadne tady do té pasti. To je, můžeme říct, ta poslední past toho egoismu, ne? Proto ta pokora je to strašně důležitý vlastně. Ale to už tady mluvíme o té velké spiritualitě, o tom, když už se odevzdáme a tak, ale začneme od začátku, začneme od píky, ne? A teď vlastně vám přečtu tady něco o tom, jak to vidí paní Blavatská ve své knize Hlas ticha. A pak o tom něco... V příštím podcastu o tom promluvíme něco, ale teď to přeštu, abyste si trošku to o tom meditovali, protože o tom mluví velice pěkně. To je na stránce 26, toho hlasu ticha nám říká. Neposkvrněná rukou hmoty ukazuje své poklady pouze oku ducha. Oku, které se nikdy nezavírá. Oku, pro které není v celém jejím království žádný závoj. To nám tady mluví právě o tom, osvícení. o tom, když člověk už vlastně vidí, můžeme říct spirituálně ty věci, ne? když se očistí od toho materiálního Tý nevědomosti, ne? Poté ti ukáže možnosti a cestu, první bránu a druhou, třetí až k sedmé, a pak cíl, za kterým leží koupány ve slunečním světle ducha. Nepopsatelné nádhery, nespatřené žádným jiným okem, kromě oka duch, duše. To je vlastně o čem říkám, ne? Vlastně to oko, oko duše. To, je, to se otevře tady to oko, když člověk vlastně se mm, jakoby dostane k sobě samotnému, ne? když se osvobodí od všech od poutání, poutání tady v tom světě a odevzdá se vlastně službě nejvyšší osobnosti božství. do dopředu, jdem na to. Jdeme číst tady. Existuje pouze jedna cesta, která vede na stezku. Pouze na jejím úplném konci je slyšet hlas ticha. A nebo já bych to taky nazval po hlasu ticha, co přichází. Nejkrásnější hymny lásky, vlastně, a to jsou ty mantry. Ombur, buvach, svaha, tatavitur, mahi, jo, Ale vlastně ona vlastně se tady, um, myslím, že mys, přemýšlí o tom hlasu ticha, který je vlastně, že naše mysl už ne, nemá žádný přání materiální. Tohle je to ticho. To neznamená, že nám nebude mluvit. tam mysl neustále je aktivní. Vlastně. Mysl nemůže zanechat aktivit. My se, i když spíme, tak mysl je neustále aktivní. Ale o čem nám mluví? To je o tom vlastně. Ne? Když nám mluví o materiálním přáních a neustále neklidná, neustále je, je tam jenom prostě... Trpí a nás vede k těm nejrůznějším přáním. Nikdy není klidná, vlastně neustále má nějaké e, nové přání, které nám způsobují pak e, nejrůznější utrpení nebo nejrůznější e, vlastně další přání, pak jejich dosáhneme další. A je to nekonečný e, vlastně takový, jak bych řekl, je to takový, taková. M, Pes, který si žere svůj vlastní ocaz, ne nebo ryba, který si, si svůj vlastní ocas. Vlastně ne, nemá to, někdy se to nezastaví. Fud máme jako oheň, který kterého házíme dříví. Víc tam házíme dříví víc hoří, ne? A ne, nechladí se vlastně, ne, neschladí nás. Víc nás bude pálit vlastně, ne? A to je to, ten chtíč vlastně. Tak to je právě, když se ho člověk zbaví, tak je tam to ticho vlastně, ale vlastně tam právě přichází tyhle spirituální přání, které jsou plné e, nektarů vlastně. O tom budeme teď mluvit. Že po němž kandidát vystupuje, je složen z příček utrpení a bolesti. Abych tomu taky nazval taky třeba ne utrpení a bolesti, ale spíš jako mm, mm, oběť, ne? Oběť. A to nemusí jako úplně bolet vlastně. Když člověk se odpoutá od toho, e, když člověk ví, že není tělo, tak vlastně už ho to nebolí, už vidí, že on není tady toho, co to součástí. A není ani ta mysl, tak ani, když třeba musí dělat věci, které ze začátku třeba se mu tak zase nelíbí, tak, tak on to zase tak necítí už potom. Protože in, to právě přichází s tou dick show vlastně, kterou v té, když člověk se iniciuje s tím guruem, tak tam vlastně tadyhle to velice rychle člověk začne to chápat a cítit a odpoutá se od té bolesti a utrpení vlastně. A to právě tady tím procesem velice rychle, dosáhne stavu, který se jmenuje vlastně Samadhi, nebo Satori, nebo svícení, nebo jak tomu chcete mluvit, že vlastně můžeme to vidět tím okem, okem duše vlastně, aniž by byl, jak říkáme, velkým mudrcem. Jako tím se stává pak tím procesem, když vlastně se neustále situuje v tom oku duše, jakoby, ne? Béno, jdem dopředu. Tyto mohou být utišeny, pouze hlasem ctnosti, no to je vlastně o čem mluvím, ne, ta hlas ctnosti, vlastně ta ctnost tadyhle je vlastně, když člověk se odevzdá té službě tomu guruovi vlastně, který nám učí, nás učí o tom, jak dosáhnout vlastně té ctnosti, ne. A nám vlastně dá tu kapacitu a dá nám tu energii k tomu, aby, protože to není jenom vlastně to vědět. To, a musím mít cnost, ale to je velice těžký mít cnost. A když má člověk tu sílu, kterou má, mu dává ten guru, tak oný může mít vlastně tu cnost. Může jí jako by... To je jako by, kdyby jsme měli třeba Program, jako třeba WordPress. Ne? A tam vlastně chceme instalovat nějaký plugin. Ne? Máme spoustu pluginů, které jsme koupili, ale teď, když bez toho WordPressu, bez toho programu vlastně, to nám to k ničemu vlastně, ne. To jsou ty cnosti, které máme uvnitř, ale vlastně k něčemu nám jsou, dokud ten guru nám nedá ten program vlastně, ne. A to je právě vlastně tou iniciací, on nám dá ten program. A jasně my musíme teď si uvědomit, že už ho máme vlastně. Ne? tak co musíme udělat? Začít vlastně, začít používat ty cnosti vlastně a teď to je úplně lehký, najednou to funguje, ne? Ty použiješ jednu tu cnost a najednou prostě to funguje, prostě najednou vidíme v, naš, v, nách velký, v nás velký kvality a s jídlem roste chuť, takže začneme vlastně hodně jako používat tu naší cnost vlastně, ne? A jako se nám to stane lehký vlastně dělat tu oběť vlastně potom všech těch věcí, které nejsou dobrý a tím získáváme vícnosti, víc věcí, které jsou do, dobré. Vlastně. Takže, běda tobě, učedníku máš-li pouze jedinou neřest, kterou si zanechal, nezanechal za sebou. Neboť pak žebřík povolí a schodí. Tě. Jeho základy jsou postaveny v hlubokém bahně tvých hříchů a chyb. A dříve, než se pokusíš překročit tuto širokou propast hmoty, musíš umít své nohy ve vodách odříkání. Střes se, aby spostavil své dosud nečisté nohy na nejnižší příčku žebříku, bě, do tomu, kdo se odvážil poskurnit svýma zablácenými nohama jedinou příčku. Bueno, Tady o tom vlastně. Mm, to je právě ono. To je právě ono. <laughs> že vlastně musíme si uvědomit, že nemůžeme postupovat dopředu, když budeme mít eh, eh, jakoby. Ačkoliv bychom si byli vědomí toho programu, že? Teď vlastně tam náš guru nám dal ten program, tak právě díky tomu programu musíme ho používat jako a začít používat ty ctnosti vlastně. A to, vlastní, to vlastní, m, vlastně m, ctnost nás očistí od tady toho bahna, o kterém tady mluví. Ne? To jsou ty vlastně naše hříchy a naše m, vlastně věci, které jsme dělali, které nejsou dobré a chyby, a, ale jasně, jako, <laughs> to není jako za dne na den. Ne? To je právě jako spoustu lidí si říká, bojeno, já to nemůžu tady to dosáhnout, protože to je velice těžký, já to zkusím a teď mi to nevyjde a dám ty nohy na, ten, na tu první příčku a ten žebřík mě schodí, spadnu znova do toho bahna a co se stane? Že si říkám, no to je nemožný, teda vlastně, když já, to ne, já, to nem, já nedokážu se očistit tak rychle, nemůžu tam dát ty nohy na ty příčky čistý a znova mě to schodí. A pak nakonec si řeknu, je, tak já na to kašlu prostě. Protože to nejde, ne? Ale tam vlastně je ta vytrvalost. Protože jsem já mluvil o té odhodlnosti a vytrvalosti. A touha dosáhnout něčeho speciálního vlastně. Tam musíme si uvědomit, že není e, silnější ten, který nikdy nespadl, ale ten, který po každý spadne, se znova postaví vlastně. Musíme jednou a po druhý a po třetí to zkusit, až toho dosáhneme. A pak si řekne, hú, uh, jsem dosáhnul jedné příčky, tak teď na druhou prostě. A na třetí, a na čtvrtou. A ačkoliv spadneme, ale tam je ten guru, který nám pomáhá vlastně, ten je tam. Jako my můžeme kdykoliv prostě ho prosit o pomoc. Ačkoliv je fyzicky přítomný nebo není přítomný, on je neustále s náma. A je tam jako milovující otec, který nás učí chodit vlastně, který nám pomáhá. A když spadnem, tak on nás chytí, aby to nebylo tak tvrdý vlastně ten pád. Proto právě bez guru a ty páry jsou hodně tvrdý a člověk velice rychle si řekne, bojeno, tak to nemá cenu, prostě já tady trpím hodně vlastně. Ale ten guru vlastně nám pomůže, abychom netrpěli tolik. Protože vidí naši upřímnou vytrvalost, tak on nám pomáhá pokaždý víc. Čím se víc odevzdáváme jemu a ty cestě vlastně, protože když se mu odevzdáváme jemu, se odevzdáváme té cestě, protože on jediný, co chce, abychom postupovali na cestě on ten guru opravdový vlastně, ten opravdový duchovní učitel, který nás iniciuje tou diksou. a vlastně to je ta iniciace dikša a šikša vlastně jako by to vzdělání spirituální, tak tam vlastně on nám pomáhá postupovat, on nám pomáhá vlastně jako by ten milující otec a je neustále přítomen vlastně. A dneska, jako v době telefonů, mobilních, tak tak vlastně můžeme i fyzicky s ním být v kontaktu. Prostě, ne? Já třeba jsem u Guru a mám spoustu žáků a oni mě denně prostě volají. A Guru má hráč, co mám dělat, nebo jak to mám udělat tohle, já chci udělat tohle, jak to udělám, nebo já chci překonat tohle a nemůžu, zase jsem spadnul prostě, co můžu pro to udělat. Tak já vlastně jim radím a oni vlastně jsou upřímní, tak oni postupují vlastně velice rychle. A cítí to na sobě samotný a vlastně pomáhají i, i, i jiným lidem a stávají se postupně taky guruama vlastně těma, stávají se mistrem, ne vlastně. Není to o tom, jako, že já jsem ten guru tady a ten, který chce jako být můj služebník a můj žák prostě na celý život, tak prostě nemůže nikoho jiného učit a tak, protože jsem já ten absolutní tady jako to ne, jako to je jakoby a naopak vlastně opravdový guru dělá guru, dělá, eh, nedělá žáky, dělá mistry vlastně, opravdový mistr nedělá žáky, dělá mistry. A ty mistři opravdu dělají mistry vlastně, o tom to je vlastně, ta láska je o tom dátý, jako to je ta láska vlastně, ne? dávat a hm, sloužit. Tam je ta výměna lásky plná. Takže jdem dopředu, tady špinavé a lepkavé bláto uschne a přilepí jeho nohy k onomu místu a pak jako ptáku, jenž byl chycen na lep ptáčníka, mu bude zamezen další postup. To je vlastně tady se, vlastně ona se nám chce tady vysvětlit, že nemůžeme to ignorovat, vlastně říct, bo no, tak já jsem třeba tady nedokážu postoupit tady na té cestě, tímhle tím způsobem, jako já se nedokážu očistit moje srdce od toho, od téhle chyby vlastně, tak já budu postupovat tady s tou chybou, jako, to nevadí. A postupuje s tou chybou. Se e, sebe že vlastně není upřímný sám k sobě. A co se stane? Že prostě to, co tady ona říká, se pak přilepí na nějakým bodu, prostě nemůže postupovat, ačkoliv on si myslí, že postupuje, ale vlastně tam se přilepí. A to je jako v těch kreslených Filmech, ne? Jak se tam přilepíš vejkačkou k něčemu a teď chce běžet dopředu, ať se to natahuje, natahuje, natahuje a co se stane nakonec? Uuu, znova ho to by ten, jakoby, nebo nějaký péro, ne? Na nějakým péru prostě, jako Maxi Pes fík, ne? <laughs> jak se tam za něčeho zaklesnulo to péro a on vyskočil, vů, ale teď jak to bylo zaklesnutý, tak teď on se natáhnul hodně, ale teď prostě až dokolik tomu mu to povolovalo ta to, ty limity toho péra a najednou uá, pš, a to, to zase přitáhlo. Ne? Až k tomu bodu, kde on vlastně udělal tu chybu a kde on se ne, ne, neopravil vlastně. A o tom to je, prostě opravovat naše chyby. Není ne, to o tom obelhávat se, protože to k nicemu není, jako sebeobelhávání. Jako... Nikdo nemůže obelhat nikoho. C kdy, jestli někdo, mý prostě, když mě nějaký žák chce obelhat, se obelhává on sám, on mě nemůže obelhat. Protože já vidím, jako, co on dělá co on nedělá. Protože já mám probuzený tady tu vizi vlastně, to hm, duchovní oko vlastně. A i kdybych to třeba neviděl, tak Boha nikdo neobilže prostě. A tady ta cesta je k Bohu. Jako. Tak o čem to je prostě? Být upřímný a, a postupovat vlastně. Lepší je e, jít e, kůlhavě po tvý cestě, než běžet... E, Přní jako. víc běžíš, více od ní oddálíš. Jako. To nemá cenu prostě běhat, jako, když nejdeš po tvoji cestě. Můžeš běhat to, co chci, kam chceš, jako, ale musíš se pak vrátit k tomu on bodu a znova začít na tom bodu. Takže jenom si ztrácel čas. Vlastně. A někdy jako, je to těžké se pak vrátit, když si hodně běhal. Takže když si hodně daleko, tak potom. <laughs> musíš taky hodně m, pak e, zase chodit hodně kilometrů k tomu, ani by si se vrátil vlastně a to stojí něco a někdy po té cestě můžeš umřít, takže musíš pak začít znova, nebo v příštím životě, jako o tom budeme mluvit v, další, v dalším podcastu a takže, a jsme to dokončili jeho nařesti se projeví a stáhnou ho dolů, jeho hříchy pozvednou hlas podobný šakalímu smíchu a vzlikotu po západu slunce jeho myšlenky se stanou vojskem, které ho odvede jako zátého otroka. Proto taky je potřeba kontrolovat tu mysl. Tvo, naše mysl. V jiném verši v Sri, Sri Sri Bhagavad Gita nám pan Sri Sri Krishna říká Tvoje mysl je tvým nejlepším přítelem, když ji dokážeš kontrolovat. Ale jestli to nedokážeš, stane se tvým nejhorším nepřítelem. Takže pozor na to. Zabij svá přání, Lanu. učin své neřesti bezmocnými dříve, než učiníš první krok na této velké cestě ale já bych tomu řekl, jakoby, že dříve než začneš na té cestě, ale jako, to je právě ten proces, to je právě to pěkný na tom, že vlastně nemusíš jako říkat, ano, tak až jednou zabiju všechny svoje neřesti a všechny svoje materiální přání a tohle, tak začnu na té cestě speciální a stane se to jakoby takovým, takovou oázou a nakonec se to stane takovou fatamorgánou a nakonec nikdy nezačneme prostě. A to vlastně je ta chyba největší, vlastně, že musíme začít teď, ne, teď, od teďka, už ode dneška, ne, no ne od dneška, teď, teď, v tomhle momentu začít prostě začít hledat guru a začít, nemusíme ho hledat, on přijde, on se objeví v našem životě. A navíc prostě už ho posloucháte teď v podcastu, takže už ho máte. Jako. <laughs> Nemusíte ho chodit hledat. Jako. A jestli se vám já nelíbím, tak můžete hledat nějaký jiného, nebo si co přát objevit nějakého guru a opravdovýho. A on se objeví. Se říká, že když je člověk připraven, tak ten mistr se objeví. ne? On se manifestuje z našeho srdce, před nás ve fyzické formě. Takže není to problém. To je to nejlehčí. Jako. Nejtěžší je vlastně začít teď. Vlastně. Aťkoliv to připadá jako jako kontradikce, ale je to, nej, to nejtěžší. Zadu svoje hříchy a umlč je navždy dříve, než zvedneš svou nohu, aby stoupal po žebříku. Takže to je, já bych to přirovnal k tomu, že vlastně po každý musíme opravovat naše chyby a jednou a po druhý a po třetí a po čtvrtý a po desátý. Je to jednokolikrát, ale důležitý je to za zatím. Prostě rád si to, mám tady tu chybu, to je to, co mě brzdí, tak jdu po ní prostě. Až jí, dokud ji nepřekonám vlastně. A teď další, a další, a další. A tak to je ten vlastně, to jsou ty příčky vlastně, ne? Každý, každá příčka je další chyba, kterou jsme opravili. Útěš své myšlenky a usměrni svou pozornost na učitele, kterého dosud nevidíš, ale jehož přítomnost tušíš. To je to, co jsem vám teď mluvím vlastně. Můžeme tušit o, o našem pří, učiteli a on se objeví. Ty ještě ho nevidíš, ale už, už tam je. A navíc on už tam byl předtím, jako já, aniž bychom o tom věděli. <laughs> protože jako je to díky němu, že vlastně se začneme na něj myslet jako a to už je z minulých životů tak. Ponož své smysly do jediného, chceš-li být v bezpečí před nepřítelem. Kdo je ten nepřítel? No, bueno, tenhle svět. Kdo je ten nepřítel? My samotný, když jsme kontaminovaný vlastně, naše vlastní mysl, jak jsme o tom mluvili. Ale vlastně tímto jediným smyslem, jenž leží ukrytý v tvé hlavě, může být odhalena před zraky tvé duše strmá steska, jež vede k tvému učiteli. Takže vlastně ta strmá cesta, strmá steska, je ta nej, nejrychlejší, ne? Můžeme jít okolo hory. Hm, můžeme, no, ale jako, co se stane, můžeme taky po cestě se ztratit, nebo umřít, nebo cokoliv, ne? A pak je to těžší znova se potkat s naším učitelem, nebo s touhle stezkou, jako protože se, nikdo neví, kde se, se zase narodíme a v, jakým, v, jakých, v jakých kondicích, jako vla, v jakých cír, Víte, ta španělština se mi tam do toho... ve španělštině, ale ve je, podívejte se do slovníků. A asi tak se naučíte taky trochu španělský. V jakých kondicích vlastně, ne? Jakých, to? A můžu muset udělat kurz češtiny znovu. Takže, jež vede k tvému učiteli. Takže ten učitel je velice důležitý. Ne? Dlouhá a těžká je cesta, kterou máš před sebou, učedníku. Pouze jediná myšlenka na minulost, kterou si zanechal za sebou, kterou si zanechal za sebou, tě stáhne do hloubky a budeš muset začít výstupem znovu o čem jsme mluvili, ten Maxi Pesvík, který vyskočil, jako, ale zaháklo se mu péro tam v tom nějakém díře a teď tu, vyskočí a teď, teď si už myslí, že letí a najednou ho, co se děje, mě to přetahuje na zpátek něco úplně a nemůže nic dělat, tu, teď ho to přitáhne plm a už je tam zas, tam, kde to nechal, ne, odkud skákal vlastně, protože něco, tam je něco, co musí, to se nám děje, jako v našem životě, kolikrát se potkáváme jednou a po druhé a po třetí s nějakou situací a by se stává, jak se říká, no, hloupému napověz a a, ne, chytrému napověz a hloupého kopni, ne? tak ten život napřed nám to napovídá a pak nás kope úplně prostě. Proč? Protože nedokážeme si všimnout, že tam musíme se něco naučit, že něco musíme překonat, že něco musíme se s něčemu postavit tvaří v tvář. Jako. Že už to není nějaké o tom se předtím schovat, nebo to obejít, nebo nás obelhat. Ne? Teď už prostě příjmě, Uvědomit si to, ne, vlastně. A když si to uvědomíme, tak už je půl, půl toho je uděláno. Schutí do toho, půl je toho, to je ta druhá půlka, takže první půlka je toho si uvědomit a druhá půlka je uvědomit a udělat, udělat to schutí. Takže už jsme to vyřešili, vlastně máme to hned. Tak to je právě ta opravdová, vlastně, to je ten, ten, to tajemství, vlastně, který vám tady teď svěřuji. První je uvědomit se náš naš problém naší chuť na, na, na naší, uvědomit si. Už musím skončit dneska, protože už ta častína se mi zadrhává. Jako. E, uvědomit si naší chybu, uvědomit si náš problém, uvědomit si naší upoutání nebo jakýkoliv věc, která, zbrz, která nás brzdí. A to druhý je schutí do toho půl je hotovo. Jdeme na to. Takže to je mojí, moje vlastně doporučení tady toho podcastu a mm, můžete se mrknout na naší webovou stránku www.dvojteve.dvojteve.dvojteve. Www, www, www, www. Ve španělštině Templo de Krishna což je T-E-M-P-L-O D-E-K-R-I-S-H-N-A -E Krišna, jako v angličtině, Krishna, templo Krishna.com, což je ve španělštině, ale tak Google traduktor, a tam můžete přijít ve češtině věci taky. A nebo mě můžete kontaktovat e-mailem, já vám napíšu v češtině, anebo mm, doufám, že přeložíme tu stránku brzo taky do češtině, což by se mi líbilo. A nebo taky, e, myslím, že už máme podcast v češtině, taky, takže vám budeme dávat věci v češtině. Takže vám, vám, všechny vás zdravím tady teď a posílám vám, ne pusu, ale obětí, spoustu prány, préma, krypa, všechny dobré energie, všechno dobrou lásku, čistou a mojej můj entuziasmus, abyste ho taky se, se, se, s ním, se s ním nakazili, tady s tím entuziasmem a dopředu, schutí do toho, půl je hotovo, už víme, co máme dělat. Tak se mějte, čau, čau, pozdrav ode mě, tady z Luného Španělska. Rade, rade.